Вам нічого не загрожує, поспішив запевнити мене один з відвідувачів. Просто малюк хоче запропонувати вам роботу. Ха, нічого собі просто. Перспектива попрацювати на щербину викликала в мене ще менший ентузіазм, ніж перестрілка з його братвою. Я похапливо розмірковував «Що можна зробити? Ти хіба тут щось придумаєш?»